Ja, dit is skuins na 1905, Suid-Afrikaanse tyd. En jy is ingeskakel nou by Net Netradio SA. Netradio SA en ons webwerf vind jy by www vir worldwide web of wêreldwyse web. www.netradio sa.co.za en op die webwerf daar vind jy al die inlichting al die nodige inlichting rondom ons internet radio name van die omroepers, tuie van uitsending en dan allerende anagoekjes wat vir jou interessant kan wees maar belangrik is dan ook die archief nou ek het gewoonlik die gewoonte om zodra klaar een program uitgezaai het dan plaas ek dit in die archief, dit is nogal een jylle omslachtigheid om dit te doen maar die afgelopen 2 aande het die weer my geboykot en die kracht is uit hier by ons, is dit nou nie een vreemde ding nie en kon ek dit ongelukkig nou nie in die archief plaas nie maak, sal dit probeer doen vanavond, ek weet nie of ek al 2 want ek wil hierdie een eerste uit, uh, daar plaas, wat ek nou uit saai, en dan die vorige twee, of ek nou hoe die geleendheid gaan kry, om al twee daardie van die vorige geleendheid te plaas, dit vandaan te doen, weet ek nie, maar hoe dit ook al saai, dat sal uiteindelik in die archief beskik waar wees, as podgooi, podcast. Nou waar jy jou ook al mag bevind, is verskrikkelijk belangrijk, En jy is baie welkom En ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene Airene is een Griekse woord wat beteken vrede So dit is die stad van vrede en ek het ook al vir jy sê jy is so een prachtige wonderdike plaas Een melkplaas, Airene Dairy Farm Jy kan soma daar op Google gaan kyk, Airene Dairy Farm En sê hoe prachtig mooi is dit hier in die middel van die bezige Pretoria stad is hier die wonderlijke, rustige, idyllise plaas waar mens nog jou melk kan gaan koop. Mense van die omgeving het vir baie, baie, baie jare hier so teen van die net voor die zonsak gestap met hulle emmerkies en dan melk daar gaan koop. Nou mens kan dit vandag nog doen so dit het nog altijd die soort van plaasatmosfeer wat hy daar probeer behoud, met honders en goed wat ook nog rondstap in die beste wat hy kan sien, en ander beeste, ach, ander dure wat hy mens op die plaas vind. So as hy uit tijd het, wanneer hy hier in die omgeving is, besoek dit geris, ek krij nou nie enige aandele daar uit, Dit is maar net vir my lekker om dit vir iemand oor te dra, want dit is baie rustig, baie mooi om daar te gaan stap en daar is rest, twee restaurante waar jy ook kan eet en rustig kan verkeer en vir kinders kan wees waar melk vandaan kom en so meer. maar dit nou daar gelaat? Ons het die voorrecht om wereldwijd uit te saai, hier die internetgolwe gaan dwars oor die hele wereld so enige mens enige plek op aarde kan nou eindelijk inskakel en luister en dis wonderlik om te weet ons het luisteraars daar uit Rusland Saratov en dan ook daar in die Arabiese wereld daar waar Tania gewoonlik ingeskakel is nou sy het gesê hulle vlieg as ek dit recht het oormorre Suid-Afrika toe dit wil sê as ek oormorre recht verstaan as het vrijdag dan sal hulle hier wees tot na kersttijd en miskien sal ons mekaar daar in die kerk op kerstdag sien wonder ek een voorrecht, nee, om so met mense te kan praat recht oor die wereld en dan ook in Nederland ek is baie baie aangenaam verras met ons mense uit Nederland, want ons mense hier in Zuid-Afrika kom eindelijk maar van Nederland af Nederland en Duitsland hoofdzakelijk en dan ook uit die aard van die zaak uit Frankrijk maar hier was die kaap op die stadium Holland dit was die taal wat gepraat was en die bybel wat gelees was was die ouw state bybel wat in Nederlands geskryf is, so ons wortels wortelslema daar in Nederland, so dit is lekker, en ek hoop dat die groepie wat daar in Nederland by ons inskakel, dat hulle sal groei, en ek hoop my Afrikaans is so duidelik, dat die Nederlanders dit kan verstaan, en as dit nou nodig is, van tyd tot tyd dalk, die rechte dalk, nederlandse woorde gebruik wat ek kan ontduik het op een stadie met een nederlander gepraat daar in Israël en toe ek praat van een kombuis, toe weet hy glad nie waarvan ek praat nie want in nederlands praat hulle van keuken wat baie meer lyk, klinkt vir my na kitchen maar in die geval, hoe dit ook al sê ek kom ook groot in een paar verskillende tale, ons begin hier in die russiese taal is Of private, as die iemand die baie goed kenne, kan jy sê private, anders moet jy die meer formele gebruik van die woord strafutja gebruik. En dan in die Arabische taal, salam, alikum, maar mens kan ook sê mergebaan en mens kan ook sê alaan wassalaan. Dan in Duits, goeden abend. nou. En die Hollands, Nederlands dan, sê ons goeden avond, nou die avond het ons nog in Afrikaans, wanneer ons praat van die avondmaal, ons praat gewoonlik maar vanuit die oude vertaling avondmaal, maar dit het later veranderd na nachtmaal toe, maar as nog baie mense wat praat van die avondmaal, en dan ook in die Hebreeuwse taal, Shalom, en in Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie naand, Engels, Good evening, en ek hoop jy voel nou sommer thuis en gegroet, as een mens mekaar moest nou gegroet het, dan is jy nou thuis, en dan kan jy ontspan, want dan het jy die huis gebreek, en ek hoop ons het die huis nou gebreek, so ons rustig kan verkeer rondom God Godse woord om in ons oordenking, alhoewel ons op een woensdag dit noem Israel van die Bijbel To ek begin het met die programme het ek min of meer daarbij gehou om op een woensdag dan meer oor Israel te praat Maar omdat ons oorkoepelende gedachte die brood van die lam is Het ek bietje afgeweik daarvan, alhoewel ons dit nou nog so adverteer as Israel van die Bijbel, sal ek sekerlik ook maar van tyd tot tyd, tyd een bietje praat oor Israel, want dit is vir ons baie, baie belangrik. Ek hoop jylle hou die internationale nies ook dop, om te kyk wat is besig huidiglik om daar in Israel te gebeur. As een baie, baie belangrike ding, wat ek is nie sêker, ek het nou nie die hele dag nieuws gekyk nie, maar op een stadium toek gekyk het was daar nou baie baie commentaar oor die feit dat Donald Trump so dier die loop van die dag so aankondig dat Jerusalem beskou word as die hoofstad van Israel nou vir ons as Christen, het klink dit nou nie as dit nou verskrikkelijke is of iets vreemd is nie want ons sien maar Jerusalem as die hoofdstad maar in die politieke wereld is het bieke anders daar word Tel Aviv erken as die hoofdstad van Israel want het is een baie baie baie sensitieve zaak tussen die Palestijne en die Israelis en die Palestijne omdat hulle nou nog nie rechtig erken word in Israel nie, het hulle ook nou nie een erkende hoofstad nie, en maak hulle daarop aanspraak dat Jerusalem eindelijk die Palestijnese hoofstad is. So mense, ons, ons beweeg tegen een baie baie snel tempo hier in die eindgebeerde rond al die dinge wat bezig is om te gebeur en daar is baie baie sprake van die bou en die oprichting van die derde tempel jy weet mys ook om dit so belangrijk is want dit dui aan die eindese kant, dan staan alles eindese kant toe, zodra daar die derde tempel opgerig word, en ons is nie baie zeker of dit nou rechtige tempel is wat gebouw gaan word, dan ek wil net verduidelik op die plek, op die specifieke plek in Jerusalem in die oude stad, Jerusalem, waar die tempel eens gestaan het, daar die dorsvloer wat David daar die tempel oplad bou het, of hy het gehoop hy so het het kon bou, maar die Heer het om hy toegelaat en sy sê en Salem ook kon het doen, maar dat is op die grond wat David gekoop het, die dorsvloer, en daar die specifieke area, waar die eerste tempel opgerig is en jy weet ons die eerste tempel is verwoes en vernietig en later is die tweede tempel daar gebouw door die Herodes die wat bekend gestaan is die Herodesse tempel nou daar die tempel is ook door die Romeine verwoes in afgebreek en van dan af van 70 na Christus het die joode nie meer een plek van aanbidding nie daar is net die wesmuur muur dit wil sê muur wat die naaste is aan die oude tempel Ariad die terrein waar die tempel staan achter die wesmuur daar waar die tempel moet staan daar het die moslimse moskee opgerig daar is eindelijk twee moskees daar een is die Al-Aqsa moskee wat hulle noem en dan is daar die Dome of the Rock en is een verskrikkelijke gevechterij daar die jode word eindelijk nie eerst toegelaat om alle voete daar te sit op daar die terrein neem jy kan nou denk wat een geweldige probleem dit vir die jode is dat dit nie al plek van aanbidding het neem daarom die westmuur wat die naaste daarin is is eindelijk ook dan die klaagmuur as jy al daarvan gehoor het waar al die jode omtrein recht door die dag, 24 uur, jy kan enige tyd daar kom by die muur, dag of nacht, dis daar mense, jode, wat daar staan en ween, dis ook omdat die klaag muur genoem word, omdat hulle wacht vir die Messias, maar nou moet jy weet, mense, saam met die goeie nies van die eindtijd, dis die slechte nies van die antikrys, Jezus het vir die jode baie, baie duidelik gesê, Jylle het my nie aangeneem nie, want ons weet ons al het Jezus verwerpt is, en kom hy gekruisig is. Tyf jylle gesê, jylle het my nie aangeneem nie, ek het in die naam van my vader gekom, maar jylle het my nie aangeneem nie. Iemand anders gaan kom, in sy eie naam, hom sal jylle aanvaar. En mense, dis nou die antikrys, so saam met die goeie nies, ons dat hier die derde tempel weer opgerig gaan word en ek het nou gesê net so dat ek jy ek weet nie of daar een fysische ander tempel gaan opgerig word nie en of daar die moskee wat daar staan of die Al-Aqsa of dan die Dome of the Rock of dit sommer as die tempel gebruik gaan word weet ek nie want ons beton daar is een valse Christus en hy moet drie godsdienste vereenig namelijk die joodse godsdienst, die christelike godsdienst en islam nou as jy vrede gemaakt het, want daar die vrede is eindelijk al lang al bewerkstellig mense achter die skerms is hier die drie godsdienste al klaar vereenig en daar is baie baie bekende figure daarby betrokke Maar dit is nou nog nie open dat ek so aangekondig nie, dit sal die antikrist doen. So ek weet nie of wanneer jy vrede gemaakt het met die christene en die joutes tussen die christen en die jude en die en die moslims, dat jy dan nou hulle plek afbreek nie, want dit is vir hulle een verskrikkelijke heilige gebouw. So ek weet nie, ek, ons allemaal raai eindelijk maar hier verband, Uh, gaan daar nou die tempel gebouw word daar, of gaan het nou daar die gebouw wees wat daar gebruik word, dit weet ek nie so ons beweeg tegen een baie van een hier in die dinge van die laatste dag so ek sal sodra klaas bykie gaan kyk of ek die internationale niesweer net vandag kan kyk of daar iets rondom die uitlatings van Donald Trump of dat toen nou gestand gedoen is, want sy skoonseen is daar, om hier die grondwerking goed te doen, en Donald Trump so ergens dier die, die loof van die dag, en nou daar die aankondiging gemaakt het, nou ja, nou, soos wat die weer die Palestijne is, onmiddellik ab en arms soos ek die Engelse uitdrukking kan gebruik, want dan beteken dit, vrede is vir hulle voorbij, want dan het Isra, dan het die VSA, wat nou dit uit die aard van die saak, die sterkste van hierdie lande is, aanvaar, dat Jerusalem die hoofdstaat is, van Israel, en dan nou nie van die Palestijnen nie, so, daar was onmiddellik reaksie van, van opstand, vir drie daag, vir die volgende drie daag, so daar, a time of rage, soos wat hulle dit genoem het, wat hulle gaan doen, en wat hulle alreeds gedoen het, weet ek nie, ek was nou nie voor die, die tv om niest te kyk nie, so ek sal dit moet opvang maar hoe dit ook al sy, dit was sommer net so ietsie dan rondom Israel ek wil vanavond met ons bykie meer praat oor lig en duisternis lig versus die duisternis en terwyl ek my bible hier recht kry, waar ek gaan lees uit Petrus Ja dit is uit uh, Petrus wat ek gaan lees en ook in die feestheers Luister ons na Jim Reeves wat vir ons syng Welcome to my world En ek wil he, jy moet mooi luister na die woorde wat hy syng Want eindelijk gaan dit oor een uitnodiging Na die koninkryk toe Nou ek weet nie of jy dit al so opgeleid het nie Maar luister maar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 care is behind Welcome to my world Built with you in mind Knock and the door will open Seek and you will find For Waiting just for you welcome to my world Jy ja, is ongeskakel by Net Radio SA en ons saai uit in alliantie ook met FM Stereo so ook by welkom aan FM Stereo so gewone uh, gereelde luisteraars saam met Net Radio SA en uh, kom al kyk bykie na die name hier so oh ek wil graag, jy weet, dis my altyd by lekker om al by die name te, te groet my kyk net een bykie hier van boe af Wat in name ek hier sê, Lorraine en Rosa en Klinkie en Elma en Anton en Treyda en Johan en Tamara. Ek hoop nou nie ek het nou iemand uitgelaat, hoor. Dit is nou van die name wat ek sê. En dan is daar nou my name wat ek raai, wat ek denk, wat miskien al luister soos Juri, Voordek, ek is nie seker of hy luister nie, maar sy ingeskakel is baie welkom in Obota. En ja, kom ek lees vir julle hieruit Petrus, maar julle moet mooi luister hoor. Het is verskrikkelijk belangrijk om hier mooi aandacht te gee aan wat Petrus hier vir ons sê. In die 19 negentiende vers van die eerste hoofdstuk van 2 Peter sê hy En ons het die profetiese woord wat baie vas is Waarop jylle toch moet aggee Soos op een lamp wat in die donker skyn Tot die dag aanbreek En die morgenster opgaan in jylle harte luister weer mooi vir my hoor. na hierdie skrif gedeelte en vir al ons daar by die lamp gedeelte kom en ons in die profetiese woord dit is Godse woord wat baie vas is waarop jylle toch moet aggee soos op een lamp wat in een donker plek skyn jy weet ons nou hoe belangrik is dit vir die mens as hier een donker kamer is sê nou maar jy sit en die elektriciteit is onmiddellik af en dan moet die mens kerse aansteek of lampe want dan verlig die lamp die vertrek waarin ons sit dit verjaag as het ware die duisternis die duisternis gee dan pad en van die begin af sien ons hier die strijd tussen die licht en die duisternis daar recht uit is en soms nie begin van wanneer God begin skip sien ons alreeds die duisternis daar, en dan het God begin scheiding maak, want God hou nie van duisternis nie, mense, God hou nie daarvan nie, dit diep theologische vraagstikke hierdie, maar ek wil nie daarop aan gaan nie, maar God hou nie van duisternis nie, hy wil dit altyd wegkry, nou weet ons, theoloog praat ook daar oor, Maar hulle nou ander theologische taal om dit uh, dan aan die orde te stel en dan vraag het vraag, nou waar kom die duisternis dan nou vandaan? Nou ek wil nie nou daarop ingaan, ek sê my net, God hou nie van duisternis en hy wil altyd scheiding maak tussen lucht en duisternis. Nou sê die skrif, Petrus dan vir ons, dat ons moet ag gee op die woord van God, want dit is soos een lamp. Maar in 'n donker plek skyn en hulle nou, luister na nou mooi totdat die dag aanbreek. En die môre ster opgaan in julle hart en nou, ons ken die begrip môre ster. Ons weet wanneer ons die môre ster sien, dan is het oggend, dan het die dag mos nou aangebreek want dis hoe kom ons dit die môre ster genoem, daar daardie selfe ster word ook die aanster genoem. Wonder dit nou aanwoord? Maar die morgenster bring dan licht vir ons Dan verdryf dit die duisternis Dan kan ons sien waar ons is Vooral alles jy in die nacht met die motor rui op een verpad En nou dan moet daar uit dat uit die Mianusbrug op Victoria toe En is so wonderlik, lekkerlik Om dan wanneer die son begin breek Die dag begin breek en die son breek dier Dat jy jou kan afskakel en jy nou kan sien waar jy is, want dit is altyd so gevaarlik om in die nacht te rui Ek kan het toe ek op een student was nog, stel in bos in nacht daar dier die, die karo gerui en toe ek so om het draai kom Toe leed daar een kar recht in die middel van die pad op sy dak en die arme persoon wat by die ding betrokke was, hardloop elke keer wanneer jy karren op een van hier verskillende richtings hoorde, dan hardloop jy met die, met die flits om vir mense te laat sien, jy weet, hier is iets, is gevaar. Maar as het nou dag was, so dit nie nodig gewees het, en dan sien die mense, alles Alles duidelik. So, Petrus wil he, Dat ek en jy ach moet gee op Godse woord Ons moet Godse woord een kans kry om soos een lamp in ons te skyn Totdat die dag aanbreek En die ster opgan In jylle harte Jy moet bykie mooi daar oording Want die skrifgedeelte wat ek daarmee saam wil lees Om die ander kant hiervan aan ons voortou, is Roemeine. Roemeine hoofstuk 1. En as jy nou weer jou antennas een bykie kan laat opstaan, en mooi luister, skryf Paulus hier, praat hy van mense wat ongeloofig is, hy sê, om hulle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 toe ek hierdie vers weer vandag lees, het ek so jammer gevoel vir mense, wat in so'n toestand moet wees, wat hier beskryf word, en luister nou mooi, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik, of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword, omdat dwaas, dwaas, soos die, dwaas ten oor die weise, hy het dwaas geword in hulle oorlegging, oorlegging beteken in jou denken, jou denkprocesse, die manier hoe jy denk, hoe jy redeneer dwaas geword daarin, en hulle onverstandige hart, wat so dwaas denk, hulle onverstandige hart, is verduister, mens dit is soos een licht wat afgeskakeld word, Nou hier in hierdie vers word die licht afgeskakeld, in hierdie harte, maar in die vers wat ons net nou gelees het, hier in 2 Petrus, word die licht aangeskakeld, waar die morrester opgaan in hulle harte. As ek jy so wees, so ek jy twee, verse mooi met mekaar vergelijk ek sal by die ene kant aantekening maak wat terugverwijs hier van 2 Petrus 1 vers 19 waar die morgenster opgaan in jou hart en hier die vers in Romeine 1 vers 21 hulle onverstandige hart is verduisterd Het is verskrikkelijk Daarom is het vir my so verskrikkelijk Uiters belangrik Om hier die woord van God wat Petrus noem wat sy sy lamp is Wat in die donker plek kan skyn Wat vir mense licht kan andoet, antoon, anduik Totdat die morgenster opgaan in hulle harte, weet jy wat, Jezus noem homself die morgenster. En hier die plek, waar ons lees, hier in 2 Petrus, word voorafgegan juist met daar die gebeurtenis, op die bergtabor, waar die verheerliking plaasgevind het, en Jezus van gedaante verander het, en hy begin skynnet soos die son, sal onthou wat gebeur het, Petrus verwees net so, net netker kursoris daar, waar hy praat van, die stem wat uit die jimmel uitgekom het, en gesê dit is my geliefde soon en weke wel behaai het, en hier die stem het ons uit die jimmel gehoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was, dit is op die bergtabor, op die berg van verheerliking, en in daar die verband, noem Petrus hier die negentiende vers, ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop jylle toch moet aggee, soos op een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die morris daar opgaan in jylle harte, Nou wonder ek of jy al gesit en dink het, jy die gemaakt het om te sit en dink aan hierdie verheerliking wat hiervoor die oog van daarie drie uitgezoekte disciples plaasgevind het. En Mooses wat op die berg Sinaai die woord van God ontvang het En nadat hy het ontvang het van die berf afgekomme, toe skyn sy, sy gezicht, sy kop ook soos die son. En het het onthou. So die volk vir hom gesê het, maar ons kan nie na jou luister nie, want ons kan nie na jou kyk nie. Want mens kan ons nie in die son kyk so met jou bloot oog nie. En vir die rede moes Moses een doek oor sy kop gooi. Mensen, dit is verskrikkelike belangrike goed. Maar waarin ons moet aandag gee, want dis die verheerliking, dis die morgenster wat opgaan in ons harte, en dis Godse woord wat dit alles doen, nou te gesê, ons moet die woord van die Heere, ons moet dit beskous as een lamp, wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die morgenster, Op gaan in ons harte tot daar die dag dat ons ook een verheerlikte lichaam het en ons volgens Daniel gaan skyn en skitter soos die sterre verewig en altoos nou hier die gedeelte aan die Romeine oor die verduistering van die hart gaan ek ook nou nou vir jou een kruisverwijsing wat hier in die bybel is, na Ephesians 4 vers 17 en 18, nou nou lees terwyl ons net bykie is daar oor sit en dink en en met die mens moet denk, is vir ons meditasie dit is oordenking mens kan nie net luister nie mens moet dit inneem, mens moet dit bykie herkou En muziek geef vir een mens daar die geleendheid om so biekie daaran net te herkou. Sag, sag blind. disla knus knus en ie aap rips heile feilig ek gee dit nou dan by my heel dag die ware oordeur angswe tat ma skier nie wat u is in beheer is my veer man stuur man leid Want daar stietse band, van hand na hand, maak, maak God jouw toevlucht. hoog oor die saan zweef so saanend so ver so stiep en klaai my vriend en die hier Jy is ingeskakeld by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Eirenie die stad van Vrede in Pretoria in Suid Afrika Ons praat oor licht versus die duisternis en om hierdie situasie wat ons so pas bespreek het net bykie verder te belig vanuit die Veseers hoofstuk 4 lees ek nou vir jou met baie groot opgewondenheid hier vanaf die 17e vers omdat dit vir my baie mooi een toelichting is van dit wat ons so pas uit daar die 2 vers die 1 waar die harte verduister word en die andere 1 waar die hart verlicht word lees ons dan vanaf vers 16 wat Paulus hier vir ons skryf hy sê dit sê en betuig ek dan in die Heere dat jylle nie meer moet wandel soos die ander heidene, ook wandel in die verdwaastheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, dier die onkunde, wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart. Mense, dit is verskrikkelike goed wat hier staan oor. Om verduisterd te wees, beteken jy is totale duisternis. Ten aansien van die eeuwigheid, da's mense wat dis elke dag sterwe, terwyl hy in hulle in absolute duisternis verkeerd ten opzichte of ten aanzien van die eeuwigheid. En as jy nie jou oor by God oopmaak nie mense, dan is jy in die verdoemenis. En in Lika 16 is het baie, baie duidelijk, jy kan nie jou lot verander dan nie, jy kan nie dan skielik iets doen, jy kan nie dan daar op jou knie neerval in die hel, En God anroep nie, want daar word geen gebede beantwoord nie, daar is geen genade, soos in geen genade in die verdoemenis nie. Daar kan nie een plan gemaakt word nie. En vir ons as christene behoor dit so ons so aan te spoor en an te vier. want teen die tempo van 107 mense wat gemiddeld per dag sterf, gaan minstens 70 van hulle hulle oog in die verdoemings oopmaak, elke minuut, nee, elke minuut 107 mense wat sterf. Nou het ons een geleentheid, Hierdie golwe word dwars oor jylle ganse wereld verspreid. Maar as mense nie weet nie, hoe op die aarde gaan hulle nou kan inskakel en luister, hoe kan hulle die tyd uitkoop, nou weet ek, die argumente wat ons het, gaan oor Afrikaans, ek sit nou hier en Afrikaans praat, maar mense, dat baie mense, baie, baie, baie, baie mense wat neemt, van 1994 af uit die land uitpad pad gegeet Hulle sit oral in die wereld in verskillende lande as ons minstens net eers by hulle kan uitkom, as ons hulle eers kan bereik, dan kan die mens begin om tweetalig te praat, die kan begin om stukkie vir stikkie dan ook daar die persoene met welig truites of familie of vriende wat om hulle ook te bereik, maar ergens moet die mens ons begin, ons kan nie nergens begin nie, so in plaas van dat die mens negatief is tegen dit, wat ons nou huidiglik doen, moet dit positief beskou, en kom ons doen wat ons doen, en ons sê van ons vriende, van hierdie geleentheid, waar die mens die tyd kan uitkoop, waar God sy woord sy sy lamp binnen in jou skyn, ons genoeg stikkie vir stikkie mense, wens jy, kan ek kan jou hier in my studeerkamer ingebring het, hier waar ek sit en uitsaai, en kyk na die boeke wat hier ooplee, en die rede hoe kom het ooplee op skillende plekke, so dat ek dit nie vergeet nie, die verskillende onderwerpe wat ons moet hanteer, soos by voorbeeld hier die verlichting, wat is dit wat nou plaasgevind het, daar op die berg, met Moses, toe hy afkom en sy kop begin skyn soos die son wat die het gebeur met Stefan hy was op die aarde, het op die aarde gestaan en die volgende oomblak te sien hulle sy gezicht skyn soos die son Jezus was tussen sy drie disciples daar op die berg Tabor en voor hulle gezicht het Jezus van gedaante verander en hy het begin skyn soos die son wat is dit wat gebeur, hoe gebeur dit, wat gebeur wel ek wil vir jou sê, ons het inlichting wat ek met jou kan deel stikkie vir stikkie vir stikkie so dat die mens die tyd kan uitkoop so God nou an, in ons kan werk soos Paulus dit aan ons verduidelik dit God wat aan ons hier die werk doen en dit is alreeds begin daar die werk van verlichting en van verheerliking, het God al begin werk in jou. En ek wil dit aan jou verduidelik, ek het op een plot gebleid, hoe ek nog gekend was, waar ons verskillende soorten van vruchtebome gehad het, en vir alle hele verskijdingheid van pruimboome. En daar was verskillende pruime, met, met verskillende kleere ook, en, en verskillende geere ook. Daar was daar tussen hulle, pruime wat van die skil se kant af rooi geword het, so hy het van buitenkant af rooi gelijk, maar as jy om voordat en jy helemaal ruip is, hap aan hom, dan hap jy nou een stuk rooi en dan is jy verder in die groen en dan is het verskrikkelijk suur maar dan het die ook een pruime wat van die pit af begin rooi word so het, wanneer die skil uiteindelik rooi is, dan is die hele ding rooi en as hy ruip, ek jy hem eet dis hoe God werk met ons hy werk van binnenkant af omdat ek en jy is ons Jezus aangeneem het is ons wederbaar dan het daar een geestelike geboorte plaasgevind dan het daar, daar, daar een, inner man, een innerlijke mens wat honger en dorst na die woord van God en is vanuit hier die innerlijke mens die innerlijke mens wat God werk dis die invalshoek dis wat God nou weer in die huidige gebruik terwyl ek met jou gepraat. Dit is jou geest wat opgewonde raak. Natural man, die natuurlijke mens, kan nie die dinge van die geest anneem nie, maar dit maak jy vir hom sin nie. Verder jyde is daar die wedergeboorte wat plaas vind. Maar ons moet groei. Dit is soos Petrus sê, ons moet soos pasgebore babiekies moet ons honger en dorst na die onvervalste melk van die woord dat ons daardier kan opgroei maar mens kan nie bly by melk nie en dis wat Paulus verduidelik om te sê ons kan nie daarby bly nie ons kan nie melk net die hele drink nie kan spreek vir die babiekie totdat hy 21 is uh, net melk gee om te drink nie goed kom ek lees nou weer dit sê en betuig ek dan in die here dat jy nie meer moet wandel soos die ander heidene wat wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie, ons is ons nie meer verdwaas in ons gemoed nie, ons het Jezus aangeneem. Mense wat verduisterd is in die verstand, ons is ons nie meer verduisterd nie, ons is verlicht. Vervreemd van die lewe van God, ons is nie vervreemd van die lewe van God nie, ons het al klaar deelgeword van die Godelike familie, God Godse mense, God is ons pa, Jezus ons broer, dier onkunde wat in hulle is onkunde, ons is ons nie meer onkundig nie vanweer die verharding van hulle hart omdat hulle nie wil luister nie het ongevoelig geword het en hulle oorgegeet aan die ongebondenheid om in hepsig allerhande onder hyreinheid te bedruiwe maar julle het Christus nie so leerkeen nie as jylle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrug is, soos die waarheid is in Jezus. Dat jylle wat die vorige levenswandel betref, voor die wederbaar is, die vorige levenswandel, die ou mens moet aflewe, wat dier die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, dis to die ou mens wat nie verlig is nie, daar die uiterlijke mens, ons moet groei in die innerlijke mens, so ons totaal en al in beheer kom, geestelik in beheer kom van ons jylle bestaan, want ons moet dan volgens Paulus, in 1 Thessalonians 5 vers 23 moet ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van die Heere Jezus. Maar hoe gaan ons dit recht kry? Ons kan nie. Dit God wat in ons werk. Dit is hy wat hier van binnenkant, vanuit die gees ons voet met die woord soos een lamp wat dan skyn hier binnen in ons totdat die dag aanbreek en die morrester opgaan in ons harte, so dat wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet afle, wat hier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernieuwe word in die gees van jylle gemoed. Het mooi luister hier, dat jylle vernieuwe word, in die geest van jylle gemoed, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Mense, dit diep, dit is nie net dieptie, dit is verskrikkelijk belangrijk, dit is kernkeer, kernachtige dinge wat ons hier aan u nou noem dat ons vernieuwe moet word in die geest van ons gemoed nou my is ook in die word in die geest van jou, van jou gemoed en jy onthou Jezus het gepraat van nieuwe wijn in nieuwe wijnzakke teen oor nieuwe wijn en ou wijnzakke, hy het gesê mens kan nie nieuwe wijn en ou wijnzakke gooi nie destijds het hulle wijnsakke gemaakt van vel, van diervel En as hier die wijn nou aangegooi het, dan het die wijn nou verouderd, soos wat myn wijn maar werk. En dan het hier die saak waarin het was, het ons nou hard geword. En het nou hier die vorm aangeneem van die gistingsproces wat daar plaas het, en so lyk like die saak dan. En dan drink jy nou die wijn, Maar nou sê die Heere, as jy nou nieuwe wijn het, kan jy dit nie in die oudsak gooi nie. Hy sê, want hy gaan baars, want die gistingsproces wat plaasvindeert van die nieuwe wijn, gaan daar die klip harde, vel, sak, laat bars en as als weg. So kom ek en jy vernieuwe moed word in ons gemoed. God werk in ons so hy klip wat ons het, haal hy uit te maak het saag, en geef ons hart van vlees so dat hy daarop kan skryf, want hy skryf nie meer op op kliptafels nie, en ons moet dus vernieuwe word in ons gemoed, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, hy sien ons moet oorklee word met Jezus Christus, met die nieuwe mens, maar mense ek en jy kan ons dit nou nie self doen, hoe gaan ons dit doen? is God, wat in ons werk. Net soos die prentjie wat jy het daar in die tuin van Eden, Adam en Eva, het hulle glans verloor, die lamp het afgegaan God het hulle gewaarske, hulle gesal doodgaan die dag, as hulle eet van daar die boom van die kennis van goed en kwaad het hulle toegedoe het, en toe is hulle nakend. En wat maak God? God het vir hulle diervelle gemaakt, hy het hulle beklee, hy het hulle geklee en dit is die prentjie wat ek en jy sal moet onthoud, is God wat dit doen die mens wat hy doen is om homself te kamoufleer, dis wat hy doen dis wat Adam en Eva gedoen het daar met die vijen blare waarmee hulle self daar probeer bedek het maar God doen die werk en hy doen dit door sy woord sy woord wat soos een lamp in een donker plek skyn en daarmee gaan ek jou nou weer groet hiervan uit Irene, Victoria en een mooi aand vir jou en wanneer jy gaan slaap Hoop ek die vrede van die Heere, wat alle verstand te boven gaan, sal saam met jou wees. Shalom.